захоплювало дихання. Увітче я намагався розгледіти на його обличчі тривогу, але даремно, він залишився незворушним, тільки очі трохи потемніли. Ти з'їхав з глузду пошкодив голову. А що там таке в сейфі і чому вона хоче відкрити його? Я не збирався говорити йому просто тисяч готівкою. Не такий я вже ідіот. Поліція підозрювала, що вона прикончила першого чоловіка. Вона, розуміється, вбила його. Перед тим, як женитися на ній, Дженсон змусив її підписати зізнання вбивстві першого чоловіка і зачинив документ у сейфі. «Я сам бачив його там. Доки вона не знищить доказ, їй загрожує в'язниця. Він міцно потерпотилицю і спохмурнів. Тобі це не приснилося?» Вона застрягла Дженсона і збиралася вже вистрілити в мене, та я встиг захлопнути сейф раніше, ніж вона натиснула на спуск. Допоки я був єдиним, хто міг відкрити сейф, моє життя було в безпеці. Тепер вона має види на тебе. Бережися, герой, не відкривай сейф. «Щось не сходиться», – промовив він по увагам. «Якщо ти знав, що вона хоче тебе вбити, як ти потрапив у її постіль?» Я був готовий до цього і давно приготував відповідь на це питання, якого чекав. Ми жили тут п'ять тижнів зовсім самі до того, як це сталося. Як і у твоєму випадку, вона сама зробила перший крок. Я вилася вночі в цю кімнату. Так все почалося. Я задихався під помині, котився струнками. Рой тривожно. Підвівся і підійшов до постелі. Гей, ну ж бо, заспокойся. Ти що, не розумієш, якому ти стані? Досить тобі перейматися, відпочинь. Я схопив його за руку. «Якщо ти відкриєш сейф, Рой, вона об'є нас обох. Ми пропали, кажу тобі. Не роби цього. Розслабся, друг, вона не просила мене, повір. Я знесилив, відкинувся на подушки, і сили більше не лишилося. Проте я попередив і міг тільки сподіватися, що він не піддасться йому мовлянням». «Рой залишався зі мною, но поки я не впав у важку дрімоту. Прокинувшись наступного ранку, я поглянув на годинника. За двадцять десята. Тривалий сон мене підкріпив, і я відчував себе значно краще. Сил прибавилось, та не настільки, щоб я міг встати з постелі. Незабаром прийшов Рой і поголив мене. Він був спокійний, і ніхто з нас не заговорював про сейф. Хоча було ясно, що навколо нього крутяться наші думки». День тягнувся повільно. Добре, що я лежав біля вікна. Можна було спостерігати за обстановкою. Рой і Лола працювали весь день, ніби негри на плантації. Закусочна була переповнена під час ленчу і ввечері. Нарешті біля десятої години рух стих. Рой знайшов час, щоб принести мені чашку супу. Ну і деньок вдався. Він прихилився до стіни. Не діждуся, коли ти знову будеш у строю. Мені вже краще. Бачу. Він потер середину носа, темні очі уважно стежили за мною. «Послухай, за вечерею вона спитала, чи можу я відкрити сейф Лоренса? Я пролив трохи супу, я аж говорив». Я відповів, що не можу сказати, поки не побачу сейфа. І що вона? Тут об'явився водій вантажівки і перервав. Більше ми не говорили на цю тему. Поки сейф лишається зачиненим, ти лишаєшся живим. І я теж. Я не жартую, Рой. Гаразд, ти не жартуєш. Якщо такі обставини, дай мені пістолет Дженсона. Пістолет у неї. Він примружив очі, стиснув губи. Вона його взяла. Сказала, що викнула десь у пустелі. Але я не вірю. Що ж, поки вона мене ще не просила відкрити сейф, скоро попросить. На цьому розмова була завершена. Нічого не сталося в наступні чотири дні. Лола більше не зам... заводила розмову з ним про сейф. Я повільно поправлявся та ще був слабкий і не міг піднятися з постелі. Мене трохи заспокоювала та обставина, що Рой не ходив більше по ночах у бану, бунгало. Схоже, мені вдалося налякати його. На п'яту ніч я прокинувся о третій годині і, визировавши у вікно, побачив світло у вітальні бунгало. Наче током вдарило. Я гучно покликався. Кавроя, але відповіді не одержав. Він був злою, біля сейфа. Була спокуса злізти з ліжка і повсти туди. Та я знав, що сил забракне і нічого лишатися. Як лежати, спостерігаючи за бунгало. Чуючи, скаже, не стуки свого серця, я обливаючись потом від хвилювання. Тільки на п'ятій годині світло згасло. Рой вийшов з бунгало і пройшов зразу в хижину. Прошовши, що, я, що він зайшов, я погукав його. «Не запалю світло», – проговорив він від порога. «Вона побачить». Я не міг у темряві побачити вираз його обличчя. «Що сталося?» Вона показала мені сейф і попросила його відкрити. «Я сказав, що це стара модель, з якою я не знайомий, тому не можу відкрити». Я зітхнув з полегшенням. І що було потім? Вона сказала, що існують інші способи. Наприклад, можна підірвати сейф, але я відповів про це, що небезпечно, а по-друге, динамітний по моїй частині. Вона тобі повірила? Чому б і ні? Я говорив досить переконливо. Сказала, що. Сказала, чому хоче відкрити сейф. Так, він мовчав. Сказала, що в сейфі лежать гроші. Великі гроші. Якщо я відкрию, ми поділимо їх. Довга пауза. Є в сейфі гроші, Чет. Я розумів, що в ніякому разі він не має знати про гроші. Три сотні збрехав я Дженсон. Тримав на всякий поважежний випадок. Їй не потрібні гроші, їй потрібне зізнання. Вона сказала великі гроші, Чет. Вона бреше, це приманка для того, щоб ти відкрив сейф. А, що ж її чекає розчарування? Наступного ранку, поки рой метушився біля бензоколонки, де в цистерни заливали пальне, я почув, що скрипнули вхідні двері. Зайшла лола, прикрила за собою двері і притулилася до них спиною. Я був просто приголомшений, угледівши, як вона жахливо перемінилася. Обличчя обтягнути шкірою, кам'яний вирос, темні круги під очима. Вола постаріла на 10 років. Деякий час мовчки дивилась на мене. Потім заговорила приглушеним непевним голосом. «Скажи мені, як відкрити сейф. Якщо не скажеш, я подзвоню в поліцію, і ти потрапиш знову в фармвод». Вона не розуміла, що час шантажу минув. Тепер я мав на руках усі козири. Гайда, дзвони, а грошей ти не одержиш. До речі, я повім їм, де знайти твого чоловіка. Ти не сподівайся, що тобі вдасться все звалити на мене. Я тут, виходить, не один з дурної репутації. Доведеться їм розповісти про Френка Френі, і ти покотишся у прірву». Вона здригнулася, як ніби то мої слова вдарили її по обличчю. Подалася назад, обличчя спотворила гримаса страху, зробивши її бридкою. «Що тобі відомо про Френка? Я знаю, що ти убила його. Отож ми разом у западні, ти і я. Доведеться нам тут трохи провести решту днів. Подобається тобі це чи ні? Не бачу іншого виходу. Ніхто не стане відкривати сейф. Я попередив Роя щодо тебе». Та й не відкриє він, навіть якщо б захотів, він і справиться з цією моделлю, Дарма на нього свій час і здібності. Деякий час вона дивилась на мене палаючими ненависть зеленими очима, потім відклеїлася від дверей і вийшла, лишивши двері відкритими. Раунд був за мною, але особливо я себе не тішив. Вона так легко не здасться, і наступний раунд, якщо не буде насторожі, можливо виграє вона». Нічого не відбулося в наступні два нелегких дні, повних прихованого напруження. Нарешті, на третій день після її візиту до мене, Рой оголосив, що вона збирається в кіно до Оенварта. В моїй голові блиснув червоний сигнал. «Вона лишає тебе тут одного?» Вона кіноманка, знизав він плечима. Хотіла, щоб я з неї поїхав, але я сказав, що не можу тебе покинути. Та й працювати комусь треба. Сподівайся, ти розумієш, що вона не поїде ні в яке кіно. Вона просто закинула крючок». Він зробив нетерплячий жест. «Іноді мені приходить в голову, чи не пошкодився ти головою. Що ти надумав? Вона тобі сказала, що в сейфі великі гроші. Я їй розповів, що гроші для тебе все». Вона грає на твоїй слабкості, розраховує, як тільки вона поїде, ти підеш і відкриєш сейф. Та вона далеко їхати не збирається, їй буде за твоєю спиною вчасно. Це її єдиний шанс змусити тебе відкрити сейф. Я ж говорив, що не стану відкривати. Гаразд, тільки не забувай про це, коли вона поїде. На початку одинадцятої я побачив, як вона сідає в Меркурій. Світив місяць, Рой постояв, дивлячись її услід, слід, поки задні фари не зникли за пагорбом. Потім пішов до закусочної. Я лежав, дивлячись у вікно, і чекав, бо він певен, що через неминуче станеться те, чого я так боявся, і це буде кінцем моєї дороги. Я уявляв, як Рой кружляє по залу закусочний, обмірковуючи мої слова, зважаючи «за» і «проти». Жадібність до легких грошей. Зараз кипить у ньому, пересилює розум. Минуло біля години, поки нічого не сталося. Це була найдовша година в моєму житті. Потім я побачив світлофар. По дорозі від Уенфорта рухалась вантажівка і скоро під'їхала до заправки. Вийшов Рой, заливаючи бензин у бак вантажівки. Поговорив з водієм пару хвилин. Той від... зразу від'їхав. Рой постояв, дивлячись на темну дорогу, що піднімалась на пагор по сторон Уенварта. Збігло три хвилини. Дорога була пустельна, і раптом він швидко направився до Бунгало. Не пок... Контрольна розум мужа до грошей керувала тепер його діями. Він збирався відкрити сейф. Біля дверей в бунгалу він затримався, проте явно підготувався завчасно, оскільки вже за пару хвилин відкрив двері і зник всередині. Там майже відразу об'явився знову, поглянув на порожню дорогу. Очевидно, мої слова не пропали даром. Рой був на сторожі. У вітальні запалилося світло. Йому знадобилося всього кілька хвилин, щоб відкрити сейф і забрати гроші. Я нічого не міг змінити. Я розкрив свої карти, і вони були биті. І тут я побачив її». Вона, певно, з'їхала з пагорба з темними фарами, поки він був у закусочній. Проробила це майстерно. Навіть я не помітив її наближення, хоч весь час слідкував за дорогою. Але вона була тепер і тут, і швидко зайшла до бунгало. Місячне сяєво висвітило зелену сукню, коли вона перетнула освітлений майданчик – Потім знову зникла в пітьмі. Пастка захлопнулась, рой був усередині. Я уявив, як він сидить на впочепки перед сейфом. Йому, звісно, не склало зусиль його відкрити, йому несила відірватися від видовища, яке відкрилося. Пачки грошей заворожили його так, що він і не чує, як відкрилися двері. Зараз вона його уб'є. Я так і припускав. Вірогідно, вона у декількох ярдах від роя. Я відкинув простирадло і ліжник. Пі піднявся важко, проковиляв до дверей і схопився за дверну ручку, щоб не впасти. Біль спалахнув знову і силою в грудях, та я старався про нього не думати, тільки б добратись до бунгало і врятувати роя. Якимось чином я примудрився відкрити двері, перетнув передпокій і став возитися з вхідними дверима. Вологе тепло розлилось на грудях, і я зрозумів, що рана відкрилась. Я цього чекав і не злякався. Відкрив двері, лоли не було видно. Я з неймовірним зусиллям став просуватися до бунгало. Кров тепер струмувала по грудях, череві, ногах, і та я продовжував йти. Я вже був біля дверей бунгало, коли пролунав, різкий хлопок посилав. Серце моє обірвалось, почувся звук упавшого тіла. Вже не остерігаючись, знаючи, що в будь-якому разі кінець моєї дороги, близький я розчахнув двері і зайшов до вітальні. Рой стояв біля стіни, в руці мав пістолет 45-го калібра. Дверця сейфа розчахнута і видно його в міст. Дві полиці щільно застелені вставлені пачками грошей. Біля них Роя лежала Лола. Я побачив на її чолі діру чорно-синього кольору. Ніхто не зміг би вижити після такого поранення. Одного погляду було досить, щоб зрозуміти, що вона мертва. Ми з Роєм мовчки подивились один на одного, лице його було жовто блискучим від поту, ти був правий, тихо промовив він, якби ти не попередив мене, вона б мене застрелила, сили покидали мене, я ледве дотягся до крісла і впав на нього, на піжамі розпливалась темно-червона пляма, Рой не відриваючись дивився на Лого. Треба негайно забиратися звідси. Я поклав руку на пов'язку на рані, притускаючи вологу теплу масу. «Швидко, підгони машину, візьми гроші. Ми ще зможемо вибратися». Він повернув голову, дивлячись на щільні пачки грошей. Я вибив з її рук пістолет, коли вона увійшла. Я не хотів її убивати. «Ну ж, бо підгони машину, треба швидко забиратися звідси». Я чув свій голос далеко, але швидкість, з якою витікала кров, злякала мене. «Зараз!» Він стягнув зі столу скатертину і почав кидати в неї пачки грошей. «Я стікаю кров'ю, зупини кров, Рой, і принеси мені піджак, я справлюсь!» Він повернув голову і поглянув на мене. Мені ніколи не доводилось бачити такого виразу на його обличчі. На мене дивився незнайомець. «І як же ти далеко думаєш, ми заїдемо? З тобою покинучно». Голос його тремтів від жадоби. «З таким багатством я зможу почати нове життя. Таке, про яке мріяв усі ці роки. Для тебе в машині немає місця. І не дивись на мене так. Чи ж не думаєш ти, що вартий більше ста тисяч доларів?» Жодна людина не варта. Він потряс вузлом з грошима переді мною. Ми вже були квити. Ти сам так сказав. Вірно? Я йду. Мені раптом стало все байдуже, я не заважав йому піти. За хвилину запрацьовав двигун, і у вікно я побачив, як промінь від фармер курія і він розвернувся, помчав геть в сторону Тропіка Спрінгс. Я подивився на лежавшу на підлозі лолу, обличчя її було залите кров'ю, рот оширений в гримасі страху. Вона виглядала мотрошно, Я вразився, як міг так закохатися в неї, як Дженссон міг від неї втрачати голову. Я стихнув поручні крісла, щоб не звалитися з нього. Темнота обволікала мене. Рано чи пізно хтось приїде на останню зупинку і побачить світло у вікні бунгало. Загляне у вікно і побачить все. Якщо я до чого часу буду мертвий, це вже не матиме значення. Але якщо я не встигну померти, вони можуть врятувати от життя. Ніхто не повірить, що я не вбивав її. Я, коли знайду тіло Дженсона, сумнівів не буде, що я винен і в його смерті. Я сидів і чекав, сподіваючись, що прийде смерть і позбавить мене від цього. Більше надіятись було ні на що. Кінець.